פרק י"ז ויהי כאשר ישב דוד בביתו ויאמר דוד אל נתן הנביא הנה אנוכי יושב בבית הארזים וארון ברית ה' תחת יריעות ויאמר נתן אל דוד כל אשר בלבבך עשה כי האלוהים עמך ויהי בלילה ההוא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 והקים אותי את זרעך אחריך. אשר יהיה מתבנך, והכינותי את מלכותו, הוא יבנה לי בית, וכוננתי את כסאו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, וחסדי לו אסיר מעמו, כאשר הסירותי מאשר היה לפניך.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 בכל אשר שמענו באוזנינו, בכל אשר שמענו באוזנינו, ומי כעמך, כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, אשר הלך האלוהים לבדות לו,